Baixo, urumea euskaltenean gaude, emendon oztian, eta gaur internet bidezko erosketei buruz hitz egingo dugu. Zuek erasten duzu internet bidez noiz, noiz baitzio zer? Arropa, janaria, zapatak? Ba nik bai. E, orain, bueno, orain bela amaru urte, amarez, amabi urte edo amairu urte hasi dintzen eta gauza Pilla-pilla bat eh, erosten, erosten dut. Adibidez, konta dugu zer erosten dut zun, denetatik? Em, argazki kamera, nire ala baren interneten erosi dut, bai? Arropak, eh, zapatak, dena, dena, dena. Eta probatzenko? Em, lehen ez dakit, ba, nire zenbakia, nire oinezko zenbakia badakit orduan. Gauza bat da ikustea eta beste gauza ezberdina da, edabiltzea. Eh, Itzuli, bueltatu dezakezu, hor duen dago, e, arazorik. Truko bat da e, horretarako adibidez, web horri batean ikusten baduzu zerbait gustatzen zaizula, geratu behar duzu zein markakoa den eta nun proba dezakezu zure irian. Eta ikusten duzu, gero juten zara denda batera hori probatzera eta ondo daukazu edo ez, edo taia begiratzeko, gero hor ez erosinoski eta zuretzean web horritan bidez erosi. Baina, benetan da merkeagoa? Ez dako meni bakarrik em, dendan erostea? Normalean beti merkeagoa da. Baina ze merkeago? Web horriaren arabera. Normalean, bueno, bi mota desberdin daude, nire ustez. bat da outlet bezalako web eta besteak eskaintzak dutenak. Outlet web horritan aurki dezakegu eguneko berrogeita marrekoa gutzien, ez? Pilla bat. Bai, <laughs> asko, normalean edo niretzat oso aukera ona dela e, zerbait garestia behar duzunean. Adibidez nik orain behar ditut e, kirola egiteko zapatilla berriak, Eta behertzenan ari naiz internaten bidez, ze oso garestiak dira eta Interneten bidez, aurkidezaket agian ehuneko hirurogeita hamarreko deskontan ikusi ditut gaurro egizean batzuk. Eszkeni hieko tintea erosten dut interneten. Ezke iaia er erdi, erdia da prezioa. Baina tinte, txampu... Ah, bani, BM joaten naiz, eta gauza guzti horiek <risa> hor, hor erosten ditut. Eta ez dut begiratzen, ez da diskontua duten ala ez. Bai, eta ez duzue pentsatu, nozki, zuek e, e, dendetara zoazte ero joaten zarete produktuak ikustea, baina erosten ez baditu zue denda hor horietan, azkenean, e itzita egongo nila, ezta? Oso zaila delako ko mantentzealeku batean, zerbitzua mantentzen, lokala ordaintzen eta bar. Nere barre egiteko gogoa ematen dit gauza hori entzutea, ze guk esaten kritika bat normalean izaten da hori, gure erruagatik edo interneten bidez erosteagatik denda batzuk itxi egingo dutela. Eta nork erosten, non erosten ditugu guk normalean. Leku txikietan, zu arropa erostera juten zara denda txikietara. edo e, bazkaria erostera juten zara zure auzoko e, bizilaguneko dendara, ez. Normalean, karrefurrera juten gara, zarara juten gara, eta inditekst ematen ditugu diru guztia. Eta horiek, beren enpresak ez daukate hemen, dauzkate enpresak, Beste herri batean soldata gutxi ordaintzen eta hemen zorrak ordaindu gabe gauza bera da niretzat eta esan dudan bezela len e, bi, bi web horri mota desberdinak daude eta bata da denda txikien txiki hori beren gauzak saltzeko ora aurkide zakegu ditzakegu eskaintza pila bat hemengo dendan erosteko eta hemengo produktuak erosteko edo hemengo jatezera joateko Ezkaintza honak daude eta hemengo negozioari bultzatzeko bai eta adibidez etxean jasotzeko nola konpontzen sadete Normalean guile hor dutegiak oso zabalak didelako eta... Nik e, beti, jartza, e, ni beti jartzen dut e, nire enpresaren ibilbidea. Ezke bestela esintu jazu. Gainera, e, gaur egun gero eta gehiago behar dugu gauza batzuk interneten bidez erostea. Nire ustez orain gauza pila bat bakarrik eroz dezakegu interneten bidez. sarrera batzuk edo leku batera joateko... Agian e, zarrerak igual ez dugu interneten bidez erosi behar, baina bai aurreko izena eman edo... Zan nahi dut, igual e, beste modu bat izaten ari da gaur egun e, saltzaile bezala edo ez dakit. Eta gainera, ez eske... Sarrerak eh, ez duzu erosten, ez, ez baldin baduzu erosten eh, interneten ezin duzu erosi. Nik ez dakat eh, denbora tokira joteko. Eta ez duzu beldurra zuen kredito eta etxartela zenbakia elapurtuta iz, bai, e, izatea. Ozkenik ez dut, eh, hortaz, pentsatzen, ino, inoiz pentsatzen erosten harina izenean, baina gian, zerbait gertatu daiteke? Nik asko erosten ditut interneten bideaz, eta inoiz ez nuen horretaz prekupatu, baina orain dela gutxi, nire lagun batek gertatu zitzaion, autobus, bilete baten gatik, lau euroko bilete ez e, zeukan hacker bat, edo zerbait horrela ordenagailuan eta joan, eta gero, E, ordu bat gutxi gorabehera eta gero deitu zioten polizetzetik esaten ea berak saiatzen ari zela e, beste erosketa batzuk interneten bidez egiten ze saiatzen ari ziren 3000 eta piko erosketak egiten eta bankutik abisatu zioten ba poliziari edo ezakik nola funtzionatzen zen eta bai eta berak esaten zuen esetz polizia galdetu zioanean zioanean Eh, Noi zegin zuen, konturatu zuen, ze hori autobuseko bilete bat erotzi zuen. Ala ere, badaude banku pribatuak edo banku bereziak interneten bidez erosketak egiteko adibidez Paypal edo zer bueno, batzuk daude eh, ordenketa seguru egiteko. Eta, ala ere, gure banku normalak, nire banku normalaren bidez, ni daukat klabe batzuk interneten bidez eh, erosketak egiteko. Nik, eh, nik erosi nuen nire, zeren, ze, nire alabaren aukia, bai. Horrendu nuen eta aukia ez duen agertu. Nik eh, bidali, bidali ni, nien nizkien eh, mesu pillo bat, baina ez Es Baina, visa dauka segur bat eta nire bankuan dena ordaindu zidan. Gero, erosin nuen interneten, interneten bidez, beste dendan, eta, baina zain bosteun euro, zeiren euro eta nengoen, ozea, ai! Niri gertatu zitzaidan behin, ibeien e, erosin nuen Txano bat, eta nire etxera ez, ez ezer etorri. Orduan e, idatzi nuen email bat e, bai e baiari eta bai zaltzaieri e, e, esaten nikes neukan ezer eta ordainduta zegoen. Azkenean Paypal bultatu zidan dirua. Txanoa azkenean etxera e, itzuli zen eta nola Paypal segurua Ardura duna hartzen du eta kontaktua jartzen da saltzailekin, saltzaileak berriz beste txano bat bidaliz zuen. Orduan, azkenean inekan dirua eta bitxano berdinak. Eta bigaren eskuko den dabietaz fiatzez arete interneten? Ser ema hemen kalean bigarren eskuko dendak eta ordoan ikusten dezuea produktua, arropa, zapata, edo dena delakoaren egoeran ona o onolakoa den, baina internet bidez bigarren eskuko gauzak erostea, hori ausartuko zineten edo bueno, erosten dezue? Nik ezagutzen dut nide lagun batek eh gauzasko saltzen ditu interneten bidez. Zaborran aurkitu zuen. Eta Bede furgonetan, patzeatzen ari zen hortik, eta bat batean ikusi zuen hormigonera bat zaborrean. Baina... Uh! Laean ja. Eta pentsatu zuen, hau, agian, ba, badabil, ezta? Eta hartu zuen bede furgonetan, eta beretaileran, proba egin zuen, eta bai, e, ze, zebilen. Eta e, pentsatu zuen aukera daukat e, saltzeko interneten bidez eta eh jarri garkia jarritzuen errenteriako e, gizon batek berarekin harremanetan jarri dizuen zen etxe bat e, egiten ari zen be herrian eta elortu zuen 100 egua ez dakitzen bat edo la 20 egua bigarren eskuko hormigonailadekin bidekasuan <laughs> arropa naiago dut e, probatzea du gabe nire gorputza ez da perfektua modeloak bezala agertzen direnak e, web horrietan, eta nik e, probatu behar ditut e, bai soinekoak, bai pratak, bai prakak, eta bueno, e, nire txat ez da aukea ona. Ez dut inoiz arropa ehozi interneten bidez. Eh? Ni bai eta gero, ba gaizki, gaizki ikusten ba naiz, en alperra naiz, ez duda la berriro kendara <gülüyor> eh, erabiltzen eta horrekin geratzen naiz orduan hobean bai horrela or, orre, armairuan eta norbaiti bai ematen diote baina orduan hobea niretzat ere hobea da dendara joatea frogaztea eta dendan erabakitzea bestela diru alperraz galduko du pasaden ostiralean erosi eh, zerutzen zerbait pasaden ostiralean eta <gülüyor> bai taesten Niri lotxa ematen dit, baina egia zen ez eh, nuen joan nahi eta azkenean jun nintzen eta erosi nituen, erosi nituen arropa lotxa ematen dit, baina egia da, eta hau da, eh, niri barre iteko nahi duzuna, daukat izotzkaiua izokinak estatua josita. <gülüyor> Eta zenbat kilo Erosi <risa> Erosituen, ai selocha. Dauskat izoskiuan 12 sobre izoskiñak estatua se daquezuen beze la supermerkatu batzuetan ere Black Friday-en situen eta niri aulkatu eh, zidaten zitaten jateko. teko eta ez nik ez da eta ba tere gustatzen bakarrik e eh, en chaladán edotostadán eta jorentze supermerkatu batera ez dakit zer erosteraite ikusi nuen bi erosten baitzu bigarrena Eguneko un ojeta dauka eta nola oso garestia da eta eh erosten dut bakarrik han bear dudalako pentsatu nuen va ba, ba, venga pues. Erosi behar duzu para erosi, eta ondo erosi nituen, eta ez nituen gehiago erosi, e, izoskailua txikia delako. Bueno, Gorko saioarekin mukatzeko, entzulentzako kontxeiurik edo baduzue interneteko erosketen inguruan, zehote esateko kontuz izan dezaten, edo? Nik uste dut beti bizarekin erostea onena dela edo paypalibidez, Paypal, e, Paypal, e, Paypal, e, Paypal, e, Paypal beti zerbait, e, atzean e, zerbait dago, e, dagoena. Nire aholkua da jakiteko erosi bainoren zer behar duzun, bestela pasabezakezu hor du pila bat ordenagailu aurrean, eta beste aholku garrantzitsua jakitea nondik e, bidaltzen e, dizuten Gauza, ez geratzeko gero aduanan edo auskalo ze batzuetan hori gertatzen dut eta gero jun behar zara araño bila eta gainera hor daindu. Eta pila bat hor daindu, e, batzuetan, bai, erdia, osean gauzaren prezioaren erdia, baina batzuetan ez du merezio, hobea da hemen, hemen ez, edo zer gauza erostea. Ba, nik ez es dauka esperientxea ondik interneten bidez helosten ordun, bueno, eh asko nire kasuan eh, asko ikasi dut zuei entzuten eta bueno mil esker zuei irrazi ai eh, egoteagatik mil esker zuei eta arte.